«Це нема. Підожди трохи». Хлопцеві подарувала хлібчик, більший від інших. Вимовивши спасибі, гість про все забув, миттю вийшов з хати і попростував бур'янами, де найглухіше. Остро оглянувся навкруги, вмостився і почав їсти. Відкушував і ретельно жував, жував, і одночасно нюхав, бо такий гарний пахощ хлібний Пильно підбирав губами навіть найменші, мов квітковий пилок крихти з відкушеного місця. Боявся їх згубити. Їв і весь час в душу вбирав пахущ із сухістю його і теплотою. Чистий і добрий. Від малого хлібця, такого білого, як була колись недільна сорочка. Все їв і скоро відчув, як посильнішало дихання в грудях. Від самого спожиття Хліпця, кругластого, хоч і з кутиками, і такого світлого тут, як тільки одне сонце, що часом поглядає з бігутими хмарами, також як щось дужче від сонця, над всім світом, але вже того він не міг збагнути, ні збагнути, ні уявити, лише тихо і слабо відчував, і лише згадував мамину ласкавість, утрачену для нього. Потім, бродячи кволою тіні серед своєї пустки, Нездатний навіть грити городи кописткою як слід Він уже знав, що в одному місці всієї ворожої довколишності до нього добрий Часто у переходах через хащі Він окреслював круги, близькі до тієї хати Дивився здаля, сам непомічений Як дядько Петрун молотить Снопи, що тітка пов'язала, були як вінки Господар коло них стоїть, заточуючись від слабості не може вдарити ціпом. Тоді нахиляється з тяжким зусиллям і переносить снопи до стіни, а там, обпершись плечима об неї, молотить, ледве б'є ціпом. І, видно, боїться впасти від власного руху. Хотів хлопець вийти з бур'яну в поміч господарів, але не насмілився. Подумають на їхній хлібіду і сам був слабіший від господаря. Вже не то, що боявся, а більше дечився, відлюднівся, як вовченя, Непомітно відступив від Суційського дворища. Що споконвіку звали чудовим словом жнива, Стало уборочною кампанією. Врожай 1933 року подекуди видався невиданий, Ніби казковий, важкі колоски схиляли стебло, І вітер ледве розгойдував їх нещаслимою многістю свого сухого вістого скарбу половіли ниви, зближившися в рівні річки під гарячу сонця. Ждали жінців. А жати було нікому, бо народ страшно вирідів. Скільки ж не косили ті, що вижили, не могли впоратися навіть з малою частиною. Зерно обсипалося, Потім аж доріз два до стоївов, огинучи той врожай. Не могли зарадити присланці заводів і фабрик. Ах, хліборобів домучено, ті, що не вмерли. Більшістю на землі валялися, зовсім опухлі. З потрісканої шкіри сочилася водиця, або сухі вони, як дошка. Не могли косу в руці вдержати. Хотіли чимсь підкріпитися, і багато-багато повзловлених пожити стиглих колосків лежачи зривали їх і розтирали на долонях м'яли в хустках, приполах торбинках, картузах серим зерном наповнювали собі виголоджені шлунки так і мерли на місці скрізь по нивах повно покійників але не видно сторони коли ж хтось заглянув зблизька повзучи між ними робилося моторошно від скритого кладовища. Хлопець здобувався до колосків кількома завчальними напрямками і все обминав мертвих, що там лежали. Спершу страшився, аж торопів при зустрічі з конаючими або вже покійниками. Згодом звик і сам був як перший з них. Схована трупарня ставала дедалі жахливіша, пліла з нестерпною сморідністю. Хоч і затоплена у хвилях стиглого хліба, які поверх неї то перебігали шелесткою чергою, буяючи від вітрових напливів і поривних нападів.